Не насмілювався Нарешті Вихопився орел Шкода, що не можна Вліз сторанчик Така зустріч Короб аж кулаки стиснув Почувши отаке Не завадило б Відповів генерал «Ми з Галкою принесемо води, щоб запивати», – встиг переорієнтуватись розсудливий короб. «А я по баклагу», – підвівся Сокіл. «А ви?» – звернувся наш високий гість до командира групи і його заступника Петра. «Згодні? Тоді я не проти, якщо майор дозволить» пожартував генерал. «Однак у літаку ніякої думки про це. Уявіть, що приклався до баклаги і штурман. Тоді потрапити не під лугу, а в чимоксари. Та ще коли навкруг біло піло від глибоких снігів», змалював невеселу картину майор Савич. З Іваном ми подались на кухню. Навздогін вже лунала мелодія «Вечерній дзвону. Хтось завів шарманку патефон. Іван розкривав консерви тушковану свинину з чорним перцем. Як кроїв скипки з хлібини, призначеної на завтра. Може, сушеної картоплі зваримо? запропонував Сокіл. «Довго вариться!» «І смаку ніякого!» – заперечив Корп. За кілька хвилин всі п'ятеро зайшли до вітальні. Усі разом принесли посуд, страви, воду і спирт у баклазі. Стіл переставили під люстру, щоб розмістилося за ним усі. Петро Петрович сів між орлом і мною. Мабуть, тому, що ми були тут наймолодші. «Які науки цікавили тебе в школі, Галко?» – запитав. «Фізика, астрономія, фізична географія і література. А у фізиці, звичайно, радіо. Тоді я пропоную перший тост за радіо, втилув фашистів, підняв келих, пригубив і поставив. Майор Савич і всі хлопці випили. То, кажеш, полюбляв фізичну географію. Годинами міг повзати по карті, розстелені на підлозі, обниж поручи всі закутки світу, далекі острови Півночі і Антарктиди. Непокоїли мене пунктирні лінії, якими ще були позначені десятки островів. «Що за лінії?» – поцікавився Короб. «Пунктиром на картах позначають незвідані береги», – відповів я. «Іще мене манило зоряне небо. Через відчинені двері на горищі хліва часто дивився на те небо. «І тепер у розвідці, без карти, без зоряного неба, вам не обійтися після стрибка на осліп», – сказав майор Савич. «У школі ж ви грали у війну». «Ще як», – відповів Кудрявий. «У червоних і білих. У наших краях воював Чапаєв». «І ми теж у червоних і білих грали» або в дві армії – синіх і червоних. І я був у розвідці. На горіщі хліва були карта, зброя, книги про полководців, червоних командирів. Ми навіть проводили навчання, тобто тренували пам'ять. Ото прийдемо до клубу на виставу, і хтось каже, «Даю 60 секунд. Дивіться на сцену, на плакат, на герб, на все-все. Потім заплющуйте очі і перелічуйте, що примітили». То сучка, до трещинки на дошці. И он также намагался зафиксовать, как